وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكان معنا حديث يا ابن عباس رضي الله عنهما انما كنت أعرف انقضاء صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. aliquakijua solah mutum Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikmalizika anatoa takbir. na hiyo hadithi zahir yake na kongana na hadithi ambayo kwamba inadhibitisha kwa mutum Muhammad sallallahu alaihi wasallam liko baada ya solah anasema astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah thalatha. Kuna wale wanaenda na hiyo kaudi ya takbiri muradi ya takbiri baada ya ni mtu kusema Allahu Akbar Allahu Akbar bila na wasikia wengine wanogosema na kuna wala ambayo kwamba wamefasiri muradi hiyo takbiri ni qawlu subhanallah walhamdulillah wallahu wa akbar kila baada ya swala ili wenze kuunganisha ili jam'u baina alhadithain na katika inda ulama ulusul ku, ku jam'u ikikua hadith ikikua dalili zinaonekana kwa wazi ya mtu na gungana, ikiwezekana kutumika zote kwa pamoja ni aula kwa hivyo wale walioona wakakuja wakaona waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, hiyo hadithi maana takbira hapo ni subhanallah walhamdulillah wallahu barram bhai kamba kumtafanya baada ya kwa hivyo nabaki baada ya swala mubashara mtu anasema nini astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, astaghfirullah. Kwa hivyo wale waliochukua takbira walichukua lafzi ya dhahiri hadithi Ibn Abbas na wale waliochukua astaghfirullah wa muunganisha hadithi na ile hadithi kuonesha takbira na kusudia subhanallah walhamdulillah wallahu akbar na waliulizwa maulama katika lujana taftitaha daima kuhusu mas'ala fa jeu mtanasema takbira baada ya swala nasema astaghfirullah astaghfirullah wa kusema almuradu hapo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi كوا متوم محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان قال انا اسمع استغفر الله استغفر الله انا اسمع ثلاثه مرات كيشه بعدا متوم محمد صلى الله عليه السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام كيشه بعدا هبا على الاذكار الزوباقي نهتا ابن عثيمين قال بيقول ذاك خصوصيو مساله قال اسمع انا اتوى جهري انا نتدا اذكارو katika katika, katika, katika inasema, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi katika ahadi yake katika nini katika sauti. Na maamuradi yake katika Ibn Abbas kwa, kwa, kwa muradi yake hapo ni takbiri Kwa hivyo Faham ya maulama maka tikiza hadith bidil walaw nafahamu dhahir hadith Abbas wa qasama Allahu akbar baada yake Allahu akbar Allahu akbar nawala walifahamu kuunganishi hadith na ile kama iko taarud yani na kongana na dhahir kan kama hadith inaenda inakongana wa kafasir yo hadith ya takbir takbir ni subhanallah walhamdulillah wa wallahu akbar kisha ni awla mutbaada salat wa ya mutumma huz salam ndio tunasema astaghfirullah astaghfirullah Allahumma antas salaam wa minkas salaam tabaarakta kisha zingine kwa hivyo ile takbira ambayo kwamba ilikuwa kwa ile ni na wengi sana sana kwa katika tafsiri na pia swali linakuja hapo je vile ibn anasema kuwa alikuwa kijua akijua mtume muhammed wa sallam amemaliza swala kwa kwa ee kuna wengine wanaona je ina uhusumu mtu kutoa dhiki adhkar kwa sauti Vile naona baadhi ya wengine ana toa wa ulamao wanafasiri kuwa ina ijabu jais ilikuwa bayi, ilikuwa katika wakati wa salaf la baadhi ya mualamaan fasiri na mnasema ni kaulu al-rajul na jumhur ulama namiongoni mawa imam shafi walikuwa wa naona kuwa hii ilikuwa ni mtume Muhammad sallallahu kufundisha watu adhkar baada ya inakuwa haifai lakini wengi katika ulama na miongoni mwake shaikh Abdina fatwa kuwa ni mtu kufanya nini kutoa adhkar katika ni sunna illa katika hadi ya tashwish ambayo kama mtume Muhammad sallallahu aliambia, aliambia masahaba alba na nafsi yani muombeni katika mpunguzeni mpunguzeni sauti yenu eh ee, mnapomwomba mnapofanya dhikri kwa sauti baada wala ambao walikataa walitumia aya t... walitumia zile aya ambako hapo zinakataza kuinua sauti lakini walifanywa rad na dhahiri wakana ni jambo ambalo liko zama za Mtume Muhammad kuna wala naona ilikuwa ni sunna inaendelea na wala kuna wala ambao wanaona ilikuwa ni mbabu taalimi lakini hata mtu akifuatilia atafata vile Mtume Muhammad saw alikifanya ila asifanye katika nini katika katika sauti yoyote ile kufanya tashwish wallahu